Bai. Seguro, Maitea. Vale. Bai, e, pentsatu genuen agurra egita bitaldeek batera, bueno, kontudari izan da hoiek e, lehen muñoko zirela, ez es volumen 2, volumen bat. Eta erabaki genuen estribillo bat egitea eta denon artean kantatzea, oso simplea da. Bai? Estribilloa da. San Mamiego, San Mamiego, ekaite San Mamiego etxean. Eta berriro, San Mamiego, San Mamiego itz Sanmanniego etxean bai zein hasi behar da? <totipa> <totipa> Gutxrak bota egininduzten haien taletik. Baina, volumen bionik ez dugu ikusi inu nora indik. Zamaniego, zamaniego, ekaiz zamaniego etxean. Zamaniego, zamaniego, ekaiz zamaniego etxean. beste kontrastekarreta deitzen dio edo nori, Irui potxen artean binezprek dirudi edurne zuri. Zamaniego, zamaniego, ekaiz zamaniego etxean. Zamaniego, zamaniego, ekaiz zamaniego etxean. Zure kantua aspaldies dugu entzuten kaletatik, Bertxo eskola ez da berdina zu gure artean ez audenetik. Zamaniego, zamaniego, ekaiz zamaniego etxean. Zamaniego, zamaniego, ekaiz Gure etxalo! Lasterrik usiko garata ez dastu ino maitez zaitugu. Zamaniego, zamaniego, ekaitz zamaniego etxean. Zamaniego, zamaniego, ekaitz zamaniego etxean. Sortzi bertxolari baina bazfalta saigu gaur gure ondoan jakin zazu Zamaniego beti egon gozara gure ondoai. Zamaniego, Zamaniego, ekaitz zamaniego, zamaniego, zamaniego, zamaniego etxean. Naizta ekaitzez daukagun eta hori asko notatuko den, dugun guztia emateko eta irabazteko presgaude guemen. Zamaniego, zamaniego, ekaitz zamaniego etxean. Zamaniego, zamaniego, ekaitz zamaniego etxean. Gogoan izango, gogoan izango, go ni sango zuan edo hemen egon arren naiz fisikoki ez egon beti egongo zara gure, gurekin gureekin hemen <tie> Zergeiago esango dut ba, musu bat hartu ezazulagun, ta ea guztion artean giroa pixka bat berotzen dugun. Zambaniego!